Про це, до речі, вона натякала по телефону. Про що? Дитини вона не хоче буде робити аборт. Якісний, без шкідливих наслідків. Це коштує великих грошей. Аборт і моральні збитки покриваєш ти. «Я її вб'ю!» – Максим закричав так, що Алла відсахнулася від нього. «Не виріши, візьми себе в руки. Медицина доведе від кого дитина?» «Ти сам певен, що не від тебе». Це була перша кварта холодної води на його голову. Припустимо, ти вирішив відкараскатися від неї офіційно і тягнеш її до суду. Вона розповідає там ту ж саму історію суддів нас переважно. Жінки, до того ж не молоді жінки, упереджено ставляться вони до звичаїв сучасної молоді, особливо юнаків, які нашкодять і тікають у кущі. Закон уже на її боці. Згоден? Друга кварта холодної води. Я на тебе, між іншим, не сержуся, хоча маю повне право. Всі мене без гріха. Можливо, вона справді залетіла з іншим кавалером. Вона якось натякала, що її мати одружилася втретє. Можна собі уявити спадковість поколінь, тим більше, що твоя подруга Томочка, вже стигла покуштувати подружнього раю. Те, що вона кинута першим чоловіком, а саме так вона буде казати всім, якщо справа стане на офіційні рейки, теж буде на її користь». Молоду жінку переслідують невдачі в особистому житті і все таке інше. Але я не про це, власне. Уяви собі реакцію моїх батьків, Максику. Вони повірять їй. І навіть якщо я їх переконаю, вони не захочуть тяганини. У нас виникнуть проблеми». «Третя кварта. Ти вже передумав убивати її?» «Це було б найпростіше», – буркнув Максим. А ти шукав причину її появи? Але чому саме я? Все, розумію, крім цього. Ми, м'яко поправила його Алла, будемо викоручуватися вдвох. Звичайно, Максим Смаль не ідеал чоловіка. Алла позбавлена дешевого романтизму. Він не казковий принц, є багато інших але вона прив'язалася до нього, він був цікавим для неї, крім того, пристойно заробляв, перед ним були непогані перспективи, як людина він теж її влаштовував, і врешті-решт їй хотілося одружитися з ним, бо покинути його зараз – це непорядно, хоча вона б якось пережила муки совісті, але знову витрачати рік на пошуки нареченого їй не хотілося». Не дівчинка, слава Богу, кожній жінці хочеться спокійного сімейного життя, будь з ким, а спокійного. Скільки грошей їй треба, аби вона відчепилася? Похмуру спитав Максим. Алла назвала суму. Максим з пересерді матюкнувся. Навіть якби вона назвала меншу суму, в нас все одно немає грошей напередодні весілля. Борги є, і такі, що робити нові, просто непристойно. Приречено сказала Алла. «Виходить, що заплатити їй ми не можемо, і відкараскатися від неї ми теж не можемо», – сумом констатував Макс. І раптом подав голос телефон. «Місце зустрічі вона не змінила, – Володимирська гірка. Сонце, не прикрите навіть натяком на хмари, стояло в зеніті, і невідомо, де задушніше» під відкритими сонячними променями чи в сухому затінку лип. — Як тебе зрозуміти? — спитав Максим. — По-моєму, більш недвозначної ситуації не існує, — хижо посміхнулася Тома. — Ти невагітна. Є таке слово «блеф». — Ти просто хочеш помститися. — Доведи, — просто сказала вона. — Якщо експертиза підтвердить твоє батьківство, — Ніякого батьківства ти брешеш. А раптом ні. Уяви собі, шлюб зареєстрований я подаю на розлучення і аліменти, а у твоєї майбутньої дружини є консервативні батьки. Вони не консервативні. Дивлячись, які ситуації, коханий мій, я тобі зіпсую все життя, можеш бути спокійний, але твоє щастя, що дитина, тим більше від тебе, мені зараз не потрібна». Вона припалила сигарету. «Це не означає, що я взагалі не хочу дітей. Колись я зустріну пристойну людину, і я не хочу на той час бути калікою. Сучасна медицина і гроші мені в цьому допоможуть». Максим відсербнув теплого пива з імпортної пляшки.